Відбираючи стрілків на живу мішень, так хлопців привчали до ворожої крові, Одабаша забув про попередження щодо хасана і теж вивів його на плац. Як угледів Богдан, що стріли малих яничарів летять у зв'язаного козака, кинув луком в землю і сміливо рвонувся вперед. Стій! «Стій, Хасане!» – схопив був його за руку Семен. «Козакові все одно не допоможеш, а сам...» «Замовч, Іудо!» – відштовхнув Семена біля Олекса. «Це ми можемо повзмішені стріляти, а Богдан – ні. Тобі все одно улюбленець Одабаші, як Богданчик не такий». Хоч і казали йому, щоб тобі не вірив, але ти всіх нас обрехав, що і Євнухові поскаржився. Ти, ти першим кланятися почав і з Селімом назвався. Можеш тепер доносити, іди. Ну, я тебе не боюся. Розгорілася сварка, але на свій жаль Богдан не чув слів Олексиних. Затуливши собою козака, він несамовито шарпав ланцюги смертника, хоч і розумів, що голими руками нічого не вдіє. Кілька вже пущених стріл уп'ялося в Богдана, але він не відступив. Звісно, хлопці розгубившись, упустили луки, навчання було зірване. За наказом розлюдженого яначара Аги непокірного скрутили, хоч він і вперто захищався. Тої хвилини Богдан проклинав усе на світі, і неволю турецьку, і гарячий свій нору хитрістю приспаний. Тож, коли підійшов до нього Ага, тільки зиркнув ненависно». Тоді і усвідомив начальник яничарів, що тепер ніякі хитрощі не змусять Хасана взятися до зброї і вкраю сатанів від усвідомлення власного безсилля. Недбалі були жорстоко покарані, отримали Канчуків за сварку на плацу і Олекса Семеном. Але це не заспокоїло начальника яничарів. Усі зусилля звелися на нівець. Малий Хасан затявся, відмовився навіть від їжі і ніякі примуси не допомагали. Ось тоді і зголосилася поговорити з хлопцем знахарка Сусанна. Не міг я не чарага піти проти султанової волі, тому, сціпивши зуби, дозволив жінці лікувати малого козака. Козаче, соколику, почув рактом знесилений катуванням та ранами від стріл Богдан і, здригнувшись, розплющив очі. Чи то сон, чи то марево схилилося над ним жіноче обличчя ще молоде і вродливе. Напевне, то матінка перед смертю моєю прийшла. Знесилено подумав хлопець, але одразу ж відчув на собі лагідні теплі руки і зрозумів. Ні, це не сон. Підвівшись на лікті, придивився пильно. Сусанна я знову заговорила жінка, знахарка султанського двору. Колись Соломією була, дружиною сотника Дмитра Перебийноса. Така ж бранка, як і ти, хлопче. «А чому ж?» – і не доказав Богдан, зніяковівши. «Так, служу цим нелюдам», – зрозуміла його жінка і гірко зітхнула. Продала їм себе, але не свою душу. Пригнали мене десять років тому з донечкою маленькою в кафу, теж сльози лила, з білим світом прощалася. А ще, як на гріх, захворіла в дорозі моя настуня, думала, не від смерті. Та Бог помилував нас, видужала донька, а знахарство моє уздрів му башир і пообіцяв, що не розлучить мене з настою, коли його давню хворобу вилікою. А дитині лише два рочки було, загинула б без мене, погодилася. А там мало-помалу і оцінили вміння моє, ще пак, усі в роду нашому знахарями були відомими. Мене і бабуся, і мати вчили хвороби різні лікувати. Так і служила Алі Паші. Відтоді сину і повелося, тихенько вела далі Сусана, обробляючи хлопцеві рани. А через п'ять років важко поранило нашого яничара Агу. Ледь живого привезли. Лікували, лікували, а отруту вивезти не могли. Послали по мене, бо похвалився був, а ліпаша, що його рабиня на ліках добре знається. Так одразу й сказали, як не вилікую смерть і мені, і доньці. Що було робити? Морочилась довгенько, але впоралася з Божою допомогою. Відтоді довіряють мені весь султанський двір лікую хоч якусь шану.